Rugăciunea a doua pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Ceresc, Te iubim, Te stăvim și Te rugăm. dăruiește ne taina și mucenicia inimii, trăpung o cu smerenia, iubirea și slava Ta. Ajută-ne ca să putem trăi taina și bucuria ascunse în cuvântul Tău când ai zis te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei princepuți și le-ai descoperit pruncilor. Așa, Părinte, că așa a fost înaintea ta bunăvoința ta. Ca semn că la noi ai venit, arată că vedeniile tale, cele minunate ne descoperit, vină ca un prunc și ca o mină din lumină, din icoana preasfintei de Dumnezeu când te desprinzi ca să faci pentru noi porunca ta. Trebuie să vă nașteți de sus. dă să putem rosti. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și să ne îmbraci în veșmântul de nunta al iubirii tale, să ne schimb la față din smerenia ta fiindcă prin, prin asceza Cuvântului ne-ai învățat, prin uscarea trupului de ne-ai curățat, prin străpungerea inimii pe demon i ai îngat, prin Harul Duhului Sfânt ne mânguiat, împlinește într-un noi făgădința, iar când va veni Mângâietorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, Cel ce de la Tatăl procede, acela va mărturisi despre mine. Noi jugul tău cel bun am luat, ne-am ostenit, ne-am strânturat. Neamul cu mucenicia inimii ne-l-ai bine binecuvântat, fiindcă noi neamul nostru ție ți-l-am închinat și cuvântul pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-L dăm ca să-L împlinim Putere, har, lumină, credință, nădejde și iubire noi date.